Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala Rasulil Alamin Wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in Wa muntabi'amun bin sani ilahi wabarakatuh Faikhwani bin deen Wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in Wa khawatilah kaum seminu dan yang saya cintai dan saya muliakan. Semoga Allah Azza Wajalla senang biasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Allah Azza Wajalla di dalam kitabnya yang mulia telah mengabarkan kepada kita. Arti hidup ini Hakikat dan maknanya Dan sungguh Kalau Allah, Allah tidak memberikan pertolongan kepada kita Untuk menemukan Apa makna hidup ini Maka kita tidak akan pernah Menemukannya Kita tidak akan pernah mengetahuinya kalau Allah, Allah Azza wa Jalla tidak memberikan hidayah kepada kita. Dimanapun kita mencarinya, tidak akan kita temukan. Kecuali di dalam kitab Allah yang mulia dan hidayah yang Allah anugerahkan di dalam diri kita. Betapa banyak manusia kebingungan. Tidak memahami apa sebenarnya hakikat hidup. Untuk apa mereka ada di dunia ini. Dan itu kalau terjadi pada orang-orang kafir. Maka itu adalah hal yang wajar. Wajar dalam tanda kutip. Kenapa? Karena kehidupan orang-orang kafir itu. Memang kehidupan yang tidak punya arti. Kehidupan yang tidak bermakna sama sekali yaitu kehidupan Tak ubahnya seperti Binatang ternak Sebagaimana Allah telah memberi Peringatan kepada kita Di dalam surat Muhammad Ayat ke-12 Waladzina kafaru wa Waya'kuluna kama ta'kulul an'am dan orang-orang yang kafir kepada Allah Mereka bersenang-senang di dunia ini Dan mereka makan Seperti makannya binatang-binatang Makan neraka adalah tempat tinggal mereka Itulah jemaah sekalian Kehidupan orang kafir Bagaikan binatang ternak Kenapa jemaah sekalian? Karena mereka memiliki hati Tapi mereka tidak pergunakan untuk memahami hakikat hidup ini Mereka tidak mempergunakan untuk merenungkan Ayat-ayat Allah tentang hidup ini Sehingga dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan Inhum illakal an'am bal hum adallus sabila Tidaklah kehidupan mereka itu kecuali seperti binatang ternak bahkan mereka lebih sesat daripada binatang ternak tersebut Bahkan Allah tegaskan juga dalam surat Al-Bainah ayat ke-6 ulai kahum syarrul bariyah mereka itulah seburuk-buruknya makhluk itulah akibatnya ketika seseorang kehilangan arti dalam hidup ini dia berubah dari makhluk yang paling mulia yang namanya manusia menjadi makhluk yang paling hina namanya masih manusia tapi dia di pandangan Allah masih atau sudah menjadi makhluk yang paling hina. Kenapa jemaah sekalian? Karena mereka tidak memahami hakikat hidup. Itu kehidupan orang-orang kafir. Kita katakan itu wajar dalam tanda petik. Tapi ku ada seorang pemuda muslim atau seorang muslim yang tidak memahami untuk apa dia hidup ini dia seperti orang bingung mencari jati diri padahal Allah Azza wa Jalla telah mengabarkan kepada kita jemaah sekalian hakikat hidup sebagaimana yang Allah tegaskan di dalam surat Az-Zariyat mulai ayat ke-56 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Dan tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia Kecuali agar mereka beribadah kepada aku Lanjutan ayat مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَيُّ تَعِيمُونَ Aku tidak menginginkan rezeki dari mereka. Tidak pula agar mereka memberi aku makan. Inna Allahu wa Sesungguhnya Allah Dialah arroza, yang maha memberi rezeki. Zulkufahilmatin, pemilik kekuatan yang sangat kokoh. Jemaah sekalian ini adalah rangkaian tiga ayat dalam surat. Dimulai pada ayat ke-56 Sampai 58 Di dalam rangkaian ayat-ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan Arti hidup kita Hakikatnya dan maknanya Serta tujuannya Atau maksudnya Iaitu Untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan jemaah sekalian agar kita lebih memahami tujuan hidup kita maka Allah subhanahu wa ta'ala mengajak kita untuk mengenal dirinya di dalam tiga ayat yang mulia ini Allah memperkenalkan dirinya dengan empat sifat yang pertama Dialah sang pencipta Karena Allah telah tegaskan Tidaklah aku yang menciptakan jin dan manusia Kecuali agar mereka beribadah kepada aku Maka dialah sang pencipta Bahkan dialah pencipta seluruh makhluknya Makanya Makhluk itu disebut Al-alamin Sering kita baca Dalam surat Al-Fatihah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Segala puji bagi Allah Rabb Al Alamin Rabbnya Apa arti Al-Alamin? Hah? Apa artinya? Surat Al-Fatihah Alam Semesta Apa arti Alam Semesta? Hah? Apa arti alam semesta? Saya enggak tanya pelajaran IPA ini Alam semesta yang dimaksudkan Di sini adalah seluruh makhluk Itu arti al-alamin Nanti aku cek Cocok tidak diterjemahkan alam semesta ya. Di dalam pelajaran IPA Tapi maksud ayat ini Al-alamin adalah Seluruh makhluk Tanpa terkecuali Tanpa terkecuali Alam ini, manusianya Jinnya, hewannya, dan semuanya Itu maksud Al-alamin Al-alamin Itu berasal dari kata Alamun Apa arti alamun? Asal maknanya adalah tanda Itu arti asal Al-alamin Sebuah tanda Makanya dalam bahasa Arab Bendera apa bahasa Arabnya? Nah, sudah perusus bahasa Arab kan? Sudah pada pinter kayaknya. Bendera bahasa Arabnya apa? Huh? Bendera bahasa Arabnya ada banyak mak apa namanya kosakatanya? Bahasa Arab tuh kaya sekali. Satu kata satu kata terjemahannya dalam bahasa Indonesia dalam bahasa Arab ada banyak versi. Ya. Di antaranya bendera itu adalah Alamun Bendera Kenapa bendera disebut alam? Karena dia adalah tanda Sebuah negeri Jadi negeri itu tertanda Dengan benderanya Kenapa makhluk disebut alam? Karena makhluk Adalah tanda Adanya sang pencipta wa bi kulli syai'in lahu aya tadullu ala annahu seperti kata peny seorang penyair pada semua makhluk terdapat tanda yang menunjukkan Allah maha esa jadi itu kenapanya makhluk disebut alam karena makhluk yang dicipta menunjukkan adanya sang pencipta iya ini yang pertama jemaah sekalian Allah perkenalkan kepada kita siapa dirinya sehingga dia patut disembah sehingga hanya dia yang patut diibadahi karena dialah sang pencipta. Kemudian yang kedua, Allah tegaskan kepada kita dia adalah al-ghani yang maha kaya, yang maha cukup. Artinya dia tidak sedikit pun membutuhkan makhluknya sedikit pun sejak awal sampai akhir kitalah yang butuh kepada Allah Allah tegaskan pada ayat berikutnya ma uridu minhum mirizqin wa ma uridu ayyutaimun aku tidak menginginkan rezeki dari mereka tidak pula agar mereka memberi aku makan itu kata Allah setelah menyatakan Tidaklah aku menciptakan Jin dan manusia Kecuali agar mereka beribadah kepadaku Aku tidak menginginkan Rezeki dari mereka Tidak pula agar mereka memberi aku makan Maka Allah Yang maha kaya Yang maha cukup Tidak sedikit pun membutuhkan hamba-hambanya Kemudian yang ketiga Dalam ayat yang berikutnya Allah menyatakan Dialah Ar-Razzaq. Apa arti Ar-Razzaq? Yang Maha memberikan rezeki atau Maha pemberi rezeki. Dialah Ar-Razzaq. Yang terus-menerus mencurahkan rezekinya terhadap hamba-hambanya. Bahkan kepada hamba yang berbuat dosa sekalipun Allah anugerahkan rezekinya. Betul-betul dia adalah Ar-Razzaq. Dan Allah tegaskan, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْكُهَا Tidak ada satupun yang berjalan di muka bumi ini kecuali Allah yang menanggung rezekinya. Maka, dia adalah yang maha kaya, maha cukup. Sudah sepatutnya dia yang kita sembah agar dia memberikan kecukupan kepada kita. Kemudian dialah yang maha memberikan rezeki Maka dialah yang kita sembah Untuk mensyukuri Rezeki yang dia berikan kepada kita Kemudian yang keempat Allah subhanahu wa ta'ala Menegaskan Bahawa dia adalah dhul matin Pemilik kekuatan Yang sangat kokoh Pemilik kekuatan yang sangat kokoh Jadi Untuk menegaskan Kewajiban kita beribadah dalam hidup ini Allah tegaskan kepada kita Dengan memperkenalkan dirinya Dalam empat sifat Dialah sang pencipta Dialah yang maha kaya serta maha cukup Tidak membutuhkan hamba-hambanya Dialah yang maha memberikan rezeki Dan dialah yang maha kuat Jemaah sekalian Apa konsekuensinya Apabila kita sudah tahu Allah memiliki empat sifat ini Maka pertama kita harus yakin. Kita adalah makhluk yang diciptakan. Yang kedua, kita adalah makhluk yang selalu butuh kepada Allah. Tidak ada satu detik pun kita lepas dari kebutuhan kepada Allah. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam doa beliau La takilni ila nafsi turfa Ya Allah, janganlah Engkau tinggalkan aku sendiri walaupun hanya sekejap mata. Ya. Seorang nabi pun selalu butuh kepada Allah Azza wa Jalla. tidak lepas. Sampai kapan pun setiap detik yang kita lalui dalam hidup ini adalah gambaran terhadap kebutuhan kita kepada Allah. Kemudian yang ketiga jemaah sekalian, apabila Allah dialah ar razzaq yang maha memberikan rezeki, maka kitalah makhluk yang selalu mendapatkan rezeki darinya. Kemudian yang keempat, apabila Allah yang maha kuat, maka kitalah makhluk yang lemah. Tidak bisa melawannya, tidak bisa mengubah ketentuannya, tidak bisa mengaturnya. Dan selalu butuh kepadanya Dan ingat Karena dia adalah zat yang maha kuat Maka ingatlah Segala sesuatu Yang kita lakukan Di muka bumi ini Maka dia maha mampu Untuk membalasnya Sebab dia maha kuat Jadi jemaah sekalian Ini empat sifat Allah Ketika kita mengenalinya Kita pun mengenali Siapa diri kita Apabila Allah Sang pencipta, maka kita yang diciptakan Allah yang maha kaya, kita yang miskin Allah yang maha cukup, kita yang selalu butuh kepadanya Allah yang maha memberikan rezeki, kita yang diberikan rezeki Allah yang maha kuat, maha perkasa, kita lah yang lemah Dan dia maha mampu untuk membalas setiap apa yang kita kerjakan Ini jemaah sekalian Empat hal untuk mengingatkan kita, ini benar-benar tujuan hidup kita, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun harus kita pahami di sini, maksud ibadah adalah bukan sekedar menyembah Allah. Bukan itu ibadah. Tapi ibadah itu artinya pertama meyakini hanya Allah satu-satunya yang patut disembah. Semua yang disembah selain Allah Adalah salah Yang kedua Kita hanya mempersembahkan ibadah kita Kepada Allah Yang satu saja Tidak kepada selainnya Ini jemaah sekalian Dua hal Untuk merealisasikan ibadah Siapa yang tidak memiliki Dua hal ini Maka dia belum beribadah Walaupun dia solam Walaupun dia puasa. Walaupun dia zakat. Tapi dia tidak mengamalkan dua hal ini. Maka dia belum beribadah. Pertama. Dia yakin hanya Allah satu-satunya yang patut disembah. Dan dia juga yakin semua yang disembah selain Allah salah. Ini yang pertama. Artinya. Kalau dia tidak menyalahkan. Orang yang menyembah selain Allah, maka dia belum beribadah kepada Allah. Kalau ber belum beribadah artinya apa? Kafir. Menjadi hina, hina di dunia dan di akhirat kelak. Kalau dia belum menyalahkan orang yang menyembah selain Allah, maka dia belum beribadah kepada Allah. Contohnya ada yang mengatakan, saya enggak menyalahkan orang yang berada di luar Islam. Saya tidak menyalahkan agama lain Maka orang yang memiliki keyakinan seperti ini Dia belum beribadah kepada Allah Belum beribadah kepada Allah Artinya dia kafir Kenapa jemaah sekalian? Karena semua agama selain Islam Mengajarkan peribadahan kepada selain Allah Maka ketika dia membenarkan agama selain Islam Berarti dia belum yakin Allah satu-satunya yang patut Untuk disembah Iya Sama halnya dengan orang mengatakan Bahwa manusia itu bebas Merdeka Memilih agama Sesuai kehendaknya Itu kan hak asasi manusia Boleh gak kita mengatakan demikian Kita meyakini demikian ya? Huh? Itu kan hak asasi, betul atau tidak? Ya, betul menurut orang-orang kafir atau orang-orang sekuler. Allah tidak pernah sekalipun memberikan hak kepada kita untuk memilih sesembahan lain. Enggak pernah. Kapan? Kapan Allah berikan kepada kita hak untuk memilih sesembahan selain Dia? Apakah ada yang mencipta selain Dia? Apakah ada yang memberi rezeki selain Dia? Apakah ada yang sama kuat atau lebih kuat dari dia? Apakah ada yang sanggup membalas semua perbuatan kita selain Allah? Tidak ada. Lalu kenapa kita memilih sesembahan selain dia? Kita tidak punya hak sama sekali. Maka siapa yang punya keyakinan ini, dia kafir. Murtad keluar dari Islam. Kalau tadinya dia Muslim. Kalau dia masuk Islam, kemudian masih punya keyakinan ini, maka dia belum Muslim. Tidak. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, seluruh amal ibadahnya, dia persembahkan hanya kepada Allah, yang satu saja, tidak satupun dia berikan kepada selain Allah. Iya. Kalau yang pertama, dia yakin Allah satu-satunya, uh, dia, dia tidak yakin Allah satu-satunya yang patut disembah. Atau dengan kata lain, dia tidak menyalahkan orang yang menyembah selain Allah. Maka, dia kafir. Yang kedua, dia yakin, Allah satu-satunya yang patut disembah. Yang disembah oleh manusia selain Allah, salah. Tapi kenyataannya, dia sendiri entah sadar atau tidak, masih mempersembahkan satu dari berbagai macam bentuk ibadah kepada selain Allah. Contohnya berdoa, atau menyembelih. Ada sebagian orang mengaku muslim, tapi dia berdoa kepada penghuni kubur. Atau kalau ditimpa kesulitan, dia cari tempat keramat. Berdoa atau beri sesajian kepada penghuni yang ada di situ. Memohon kepadanya, mengharap kepadanya. Ini semuanya ibadah. Tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Walaupun dia yakin, Allah yang berhak disembah. Tapi kenyataannya pada prakteknya, dia masih mempersembahkan ibadah kepada selain Allah. Maka dia belum beribadah kepada Allah. Sebab ibadah yang Allah maksudkan dalam Al-Quran Adalah Tauhid yaitu memurnikan ibadah hanya kepada Allah Yang terkandung di dalam kalimat Tauhid La ilaha illallah Yang artinya La ma'budahakun illallah Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Jangan pernah lupakan jamaah sekalian Kalimat la ilaha illallah terdiri dari dua rukun an nafiyu wal-Ithbat an nafiyu penafikan Terkandung dalam kalimat la ilaha Maknanya adalah Mengingkari semua sesembahan Selain Allah Sedangkan Al-Ithbat penetapan Yang terkandung dalam kalimat Illa Artinya adalah Meyakini hanya Allah satu-satunya Yang patut disembah Allah tegaskan dalam surat Al-Hajj Ayat ke-62 Al-Hajj Dalika bi annallaha wal haq wa annama yad'una min dunihi wal batil wa annallaha huwal aliyul kabir Demikian itu hanyalah Allah sesembahan yang hak adapun yang mereka sembah selainnya adalah batil Salah wa annallaha huwal aliyul kabir dan bahwasanya Allah dia maha tinggi lagi maha besar hanya dia yang maha tinggi hanya dia yang maha besar, maka sudah sepatutnya hanya dia saja yang kita sembah. Jadi jemaat sekalian, di dalam rangkaian ayat ini, Allah bukan saja menyuruh kita menyembahnya, tetapi Allah juga mengajak kita menggunakan akal. Agar kita benar-benar yakin hanya dia satu-satunya yang patut disembah Yaitu Allah mengajak kita berpikir Bahwa kita diciptakan olehnya Kita selalu butuh kepadanya Kita selalu mendapatkan rezeki darinya Dan dia maha kuat Maha mampu membalas apa yang kita kerjakan Maka seharusnya kita pun sadar kita pun menggunakan akal sehat kita Kalau begitu hanya dia yang pantas disembah Oleh karena itu Jemaah sekalian Orang yang menyembah selain Allah Atau menduakan Allah Adalah orang yang paling bodoh Kenapa? Karena dia menduakan Allah Dengan makhluk Yang sama sekali tidak menciptakannya Tidak bisa menolongnya Tidak bisa mencurahkan rezeki Atau menganugerahkan nikmat kepadanya tidak sanggup mendengarkan doanya Andaikan bisa mendengarkan sekalipun Tidak sanggup Mengabulkannya Tidak pula menguasainya Tidak juga Mungkin tidak juga lebih kuat darinya ya, Hanya patung-patung Yang dia bisa hancurkan misalkan Maka sungguh sangat bodoh Kalau dia menyembah Makhluk-makhluk yang lemah Tersebut yang sama sekali tidak bisa Memberi apa-apa kepadanya Lalu dia duakan atau bahkan dia tinggalkan penyembahan kepada Allah Azza wa Jalla Yang telah mencurahkan berbagai macam nikmat dan rezeki kepadanya Maka tidak diragukan lagi Dia adalah orang yang sangat bodoh Inilah jemaah sekalian hakikat hidup kita Menghambahannya kepada Allah Dan mengingkari semua peribadahan kepada selain Allah Karena itulah seluruh para nabi dan rasul diutus Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat An-Nahl ayat ke-36. Walaqad ba'atsna fi kulli rasula an ibullaha wajtanibut tagut. Dan sungguh Kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Setiap rasul menyerukan wahai kaumku, sembahlah Allah saja dan jauhilah tagut. Jauhilah semua yang disembah selain Allah. Maka Inilah arti hidup yang sebenarnya untuk menghamba kepada Allah. Dan ini pula arti kemerdekaan hidup yang sesungguhnya. Yaitu merdeka dari perbudakan kepada selain Allah, hanya kepada Allah kita mengabdi. Dan jemaah sekalian, manusia itu hanya ada dua kemungkinan. Enggak ada kemungkinan ketiga. Kalau dia bukan menjadi hamba Allah Maka pasti dia menjadi Hamba hawa nafsunya Atau hamba syaitan Jadi Itulah manusia Enggak ada kemungkinan yang ketiga Dia menghamba kepada Yesus Dia menghamba kepada patung-patung Kepada Dewa Dewi Kepada apapun pada hakikatnya dia menghamba kepada syaitan dan hawa nafsu. Walaupun dia mengatakan saya enggak punya Tuhan, sama, tetap dia adalah hamba syaitan. Karena syaitan yang memperbudak dia sehingga dia tidak mau beribadah kepada Allah yang satu saja. Makanya dulu para mujahid Islam, para sahabat dulu, orang-orang Romawi heran. Ada kepentingan apa kalian mau Memerangi kami Dulu Bukan orang-orang kafir Yang mau menyerang Islam Orang Islam yang duluan nantang perang Orang-orang Romawi sampai heran Dan awalnya mereka tertawakan Kenapa mereka tertawakan Jemaah sekalian Lihat Mereka melihat Kondisi kaum muslimin Miskin-miskin Ya kau muslimin sudah jumlahnya sedikit penampilan wah oh, tidak gagah berani seperti orang-orang Romawi dengan persenjataan lengkap kuda-kuda yang hebat kemudian ada baju besi seragam kemudian ada helm ya antum pernah lihat mungkin ya, ya bagaimana penampilan pasukan Romawi wah oh, gagah perkasa Kau muslimin subhanallah Orang-orang miskin, orang-orang fakir, ya, enggak ada seragam. Ada yang pakai jubah, ada yang pakai baju besi bagi yang punya. Ya, kalau enggak punya, enggak. Penampilan enggak meyakinkan, ditertawakan. Jumlahnya juga sedikit, ditertawakan oleh orang-orang Persia dan Romawi. Kau Muslimin nantang perang. Enggak menunggu mereka menyerang, tidak, nantang perang. Itu kaum muslimin dahulu di masa para sahabat. Iya. Jumlahnya sedikit melawan superpower. Melawan superpower. Diterpakan sama orang-orang Romawi. Kuda-kudanya juga pendek-pendek. Pedangnya juga pendek. Pedang mereka luar biasa dan sudah punya pengalaman tempur selama berabad-abad lamanya. Ini baru kemarin. Baru kemarin aja bertempur. Ya, baru belasan tahun. Mungkin belum sampai belasan. Iya. Belum sampai belasan tahun. Itu kondisi para sahabat ketika itu. Tapi jemaah sekalian, luar biasa. Allah Azza wa Jalla menjadikan dua kekuatan superpower di masa itu. Perbandingan mereka, kekuatan mereka Dengan kekuatan kaum muslimin Antara langit dan bumi Ya Kurang lebih seperti itu pengandainya Antara langit dan bumi Tapi kenapa kaum muslimin Bisa Menjatuhkan mereka Menguasai mereka ya? Mengalahkan mereka Persia dan Romawi ya? Dan menguasai mereka Sampai berabad-abad lamanya Ya Dahulu, Syam Palestina, Suria Lebanon Apa satu lagi? Jordan Ini dahulu daerah Romawi Ini dahulu daerah Romawi Bahkan dulu Para sahabat menawan Anak kecil Seorang Anak kecil Ada dua orang yang Kemudian menjadi terkenal. Mereka lagi belajar di gereja. Ditawan oleh para sahabat, ditangkap. Ya. Ada dua nama yang sangat terkenal, yaitu Humron dan Sirin. Ini dua-dua ini adalah orang Romawi dahulu. Di kemudian hari, Humron ini menjadi budaknya Utsman, kemudian dibebaskan oleh Utsman. Dan diajarkan kepadanya Ilmu agama Sampai dia menjadi seorang ulama Dan Sirin juga begitu Dan di kemudian hari Putra beliau Yang bernama Muhammad bin Sirin Menjadi salah seorang Ulama besar kaum muslimin Di masa generasi tabi'in ya. Itu Peperangan Islam dahulu Memberi kemaslahatan kepada orang-orang kafir Bukan kemudharatan, rata Iya Jemaah sekalian Sepanjang sejarah Islam Belum pernah Menang Karena kekuatannya Lebih hebat Atau jumlah pasukannya lebih banyak Bahkan yang terjadi malah sebaliknya Pernah satu kali jumlah kaum muslimin banyak Yaitu pada perang Perang apa? Kunai. Tapi di awal peperangan kaum Muslimin kucar kacir. Disitulah Allah ingatkan, idak jabat kum um, Tatkala kalian kagum dengan jumlah kalian, ternyata lam tung ini angkum an. tidak menolong kalian sedikitpun. Belum ada sejarah kaum Muslimin menang. Karena apa? Karena lebih kuat dari segi persenjataan. Karena lebih banyak dari segi personel pasukan. Belum. Kebanyakannya kaum muslimin menang, malah kondisinya jauh, tidak berimbang. Sedikit sekali jumlah kaum muslimin dibandingkan orang-orang kafir. Kalau begitu, kenapa mereka menang jemaah sekalian? Karena kekuatan iman dan takwa serta iktibak kepada Rasulullah SAW. Itulah sebab Allah menolong kaum muslimin. Itulah sebabnya. Allah menolong kaum muslimin. Jadi jangan bangga dengan jumlah banyak. Ini namanya ujub. Ya. Bangga dengan jumlah banyak. Wah, bisa mengumpulkan massa Dalam jumlah jutaan orang. Ya. Katanya sepanjang sejarah Indonesia belum pernah ada jumlah sebanyak ini. Hati-hati. Jangan situ mengandung ujub. Apalagi membanggakan sebuah tindakan atau aksi yang bertentangan dengan syariat. Ini lebih jelek lagi. Ya. Maka hati-hati, Islam tidak pernah menang Dengan jumlah yang banyak Islam tidak akan mulia dengan Pasukan yang banyak Tapi mulia dengan iman dan takwa Dan itibat kepada Rasulullah S.A.W ya. Nah, kembali ke tadi apa yang Saya bilang Ada ungkapan terkenal Ketika Pasukan Islam itu Ditanya oleh orang Romawi Apa yang kalian inginkan? Orang Romawi itu sampai mau menyerah Mau menyerah dalam artian uh, sepakat, gini aja kalau kamu pingin kalian pingin makanan kita sepakat saja nanti kita kasih makanan. Subhanallah ini menunjukkan sebenarnya dia takut. Ya sudah ada ketakutan dan itu juga karena pertolongan Allah. Nabi SAW bersabda: Wanusir tu dirobin masih rata syahrid. Pasukanku ditolong oleh Allah maksud beliau pasukan Islam ditolong oleh Allah. Dengan Menggetarkan musuh Dari jarak sebulan perjalanan Jadi sebulan sebelum ketemu musuh Musuh sudah takut iya. Sampai mereka akhirnya mau Mereka dalam jumlah yang banyak Hitung-hitungan, pastikalah kaum muslimin Kalau hitung-hitungannya matematis Pastikalah Tapi Mereka gentar ternyata Mereka tawarkan, kalau kalian ingin makanan Nanti kita kasih Ya, kita kirim makanan setiap bulan atau setiap tahun Itu tawaran Romawi dan Persia Kepada kaum muslimin dahulu Tapi jawab sekalian Apa jawab para sahabat Kami datang Bukan untuk makanan Kami ingin membebaskan manusia Dari perbudakan Dari perbudakan Antara sesama makhluk Menuju perbudakan kepada Allah Yang satu saja Ia. Artinya apa? Mereka itu pada hakikatnya Budak-budak Budak hawa nafsu, budak penguasanya Budak syaitan Ketika mereka menyembah selain Allah Maka itulah tujuan jihad Membebaskan Perbudakan Terhadap sesama manusia Menuju perbudakan hanya kepada Allah Yang satu saja Inilah hakikat kemerdekaan. Iya. Inilah hidup yang sesungguhnya. Hidup yang bebas merdeka. Hidup yang menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala yang satu saja. Jadi, salah besar. Kalau orang yang bersikap liberal, dia enggak mau terikat dengan halal dan haram, lalu kita bilang dia merdeka, tidak. Pada hakikatnya, dia adalah orang yang diperbudak oleh hawa nafsu. Atau diperbudak oleh Syaitan ya. Orang yang enggak mau terikat dengan halal haram Dan jemaah sekalian Inilah hakikat ibadah Terikat dengan halal haram Menjalankan perintah Dan menjauhi larangan Oleh karena itu Imam Mujahid Rahimahullah Berkata tentang ayat ini Ayat yang kita bahas dari awal tadi Surat Azariyat ayat ke-56 Kata beliau Kata beliau Ilāliʾa murāhum wa anhāhum. Tidaklah Aku menciptakan mereka, manusia dan jin, kecuali agar mereka beribadah kepada Aku. Maknanya adalah, yaitu Aku memerintah dan melarang mereka. Maka inilah hakikat ibadah: menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Inilah hakikat ibadah. Jemaah sekalian Kehidupan yang tidak terikat dengan perintah dan larangan Itulah kehidupan yang tidak bermakna Tidak ada artinya Kehidupan yang sia-sia Sebagaimana Dijelaskan oleh Imam Syafi'i Rahimahullah Ketika beliau menafsirkan Firman Allah SWT Ayah Sabul Insanu Ayyutraka Dalam surat Al-Qiyamah Ayat ke-36 Ayat ke-36 Allah mengatakan Apakah manusia mengira Setelah dia diciptakan Dia akan dibiarkan sia-sia Begitu saja Jadi ayat ini Berbicara tentang kehidupan yang sia-sia Apa makna Kehidupan yang sia-sia jamaah sekalian Kata Imam Syafi'i rahimahullah Ayla yukmar wala yunha Maksudnya kehidupan Yang tidak menjalankan perintah Dan tidak menjauhi larangan Itulah kehidupan yang tidak berarti. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala juga mengingatkan kita tentang batilnya persangkaan orang-orang yang kafir kepada Allah. Apa hasib annama khalaqanakum abatan wa annakum ilainallah turjaun. Apakah kalian mengira bahawa kami menciptakan kalian main-main? sia-sia, enggak punya makna kemudian kalian juga mengira bahawa kalian tidak akan dikembalikan kepada kami maka ini dua kesalahan orang kafir di dalam pola atau cara mereka berfikir mereka mengira hidup untuk sekedar main-main, untuk sekedar dinikmati saja tanpa terikat dengan halal dan haram dan mereka juga mengira kehidupan tidak akan berlanjut setelah kematian Jangan sampai kita Seperti mereka Baik, Jemaah sekalian yang terakhir Juga sebuah ayat Yang menjelaskan kepada kita Hakikat hidup Yang terdapat dalam surat Al-Mulk di awal surat Al-Mulk Allah Subhanahu wa taala berfirman Tabarakallazi biyadihi al-mulk wa ala kulli syai'in qadir Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Maha berkah Allah di tangannya lah kekuasaan yang maha mampu atas segala sesuatu yang menciptakan kehidupan dan kematian Untuk menguji kalian Siapa Yang paling baik amalannya Di antara kalian Di dalam ayat ini Allah Jalla wa'ala Juga Mengabarkan kepada kita Empat sifatnya Untuk menjelaskan kepada kita Hakikat hidup Untuk meyakinkan kepada kita Inilah hidup kita Maka kenalilah Allah Di dalam empat sifat Yang pertama Dia yang maha berkah Dialah pemilik keberkahan Hanya kepadanya lah kita mengharapkan berkah Berkah itu artinya Kebaikan yang melimpah Dan terus menerus ada Dialah Allah yang maha berkah Artinya yang maha baik Maha baik Allah Betapa baiknya Allah kepada kita yang kedua Di tangannya lah kekuasaan Peringatan yang keras bagi kita Bahawa dia maha kuasa Sedangkan kita adalah makhluk yang dikuasainya Kemudian yang ketiga Dia maha mampu atas segala sesuatu Maka dia juga maha mampu Untuk membalas Semua yang kita kerjakan Kemudian yang keempat Dialah yang menciptakan Kehidupan dan kematian bagi kita Ya Sama dengan sebelumnya Ayat ini juga mengingatkan hakikat diri kita Apabila Allah yang maha baik Maka kitalah makhluk Yang selalu dia perlakukan baik Itulah sebabnya jemaah sekalian Kita selalu mengucapkan Alhamdulillahi alamin Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Segala puji itu maknanya dia yang memiliki semua sifat-sifat kebaikan. Karena dia Maha Baik kepada kita. Maka apa konsekuensinya jemaah sekalian? Kalau kita sudah tahu dia Maha Baik, wajib bagi kita lebih cinta kepadanya dibandingkan kepada selainnya. Dan ini ibadah yang sangat agung. Kenapa? Karena Allah yang paling baik kepada kita Sudah sepatutnya dia yang paling kita cinta Kalau kepada orang tua kita Kita sangat cinta Kenapa mereka paling baik kepada kita Sudah sepatutnya Allah yang lebih kita cinta lagi Karena Allah yang lebih baik dari siapapun ya. Kemudian Dialah Dialah yang pemilik kekuasaan Kita berada di bawah kekuasaannya tidak kita tidak bisa bergerak sedikit pun. Kecuali dengan izinnya. Beda dengan kekuasaan makhluk. Dia berkuasa tapi mungkin dia tidak bisa mengontrol yang dia kuasai. Dan dia juga tidak bebas memperlakukan apa yang dia kuasai. Tapi Allah maha mampu dan maha berkuasa. Makhluk seluruh tunduk, seluruhnya tunduk kepadanya. Tidak ada satupun yang terjadi di alam ini kecuali dengan izinnya. Apabila Allah mengizinkan terjadi Apabila Allah tidak mengizinkan Tidak mungkin terjadi Apapun Ini yang dimaksud dengan beriman kepada takdir Allah Dan dialah juga maha mampu Untuk membalas apa yang kita kerjakan Dan maha mampu atas segala sesuatu Kemudian Dialah yang telah menghidupkan kita Dan dialah yang mem akan mematikan kita Agar kita selalu sadar kita adalah makhluk yang selalu butuh kepadanya Dan kelak akan dimatikan olehnya Untuk apa semua ini jemaah sekalian Allah ajak kita berpikir Dan mengimani sifat-sifatnya Serta mengenal diri kita Untuk menegaskan kepada kita Dia menciptakan kita Menciptakan kehidupan dan kematian bagi kita liabluakum Untuk menguji kita wa amala. Siapa diantara kita yang paling baik amalannya Inilah Penciptaan kehidupan dan kematian Bagi kita Pada hakikatnya Hanyalah ujian Ujian siapa yang terbaik amalannya Perhatikan kalimat ini jemaah sekalian Amalan yang terbaik Allah kabarkan kepada kita Kehidupan dan kematian kita Untuk mengejar amalan yang terbaik Bukan Sekedar terbanyak dan bukan menjadi patokan utamanya yang terbanyak, tetapi yang terbaik, karena banyak, belum tentu baik lalu apa yang dimaksud dengan amalan yang terbaik inilah ibadah yang Allah inginkan bukan sekedar ibadah tapi amalan yang terbaik apa maknanya jemaah sekalian, amalan yang terbaik Al-Imam al, al Fudail bin Iyad Abu Ali Rahimahullahu Ta'ala menjelaskan Ahsanu amala ay akhlasuhu wa aswabuhu. Yang dimaksud amalan yang terbaik adalah amalan yang paling ikhlas dan amalan yang paling benar. Murid-murid beliau bertanya, "Ya Aba Ali, wa ma akhlasuhu wa aswabuhu?" Wahai Imam Abu Ali, apa yang dimaksud dengan amalan yang paling ikhlas dan amalan yang paling benar. Sebelum beliau jelaskan apa itu amalan yang ikhlas dan apa itu amalan yang benar, maka beliau tegaskan terlebih dahulu. Perhatikanlah jemaah sekalian. Apa kata beliau? Innal amala idza kana khalisan wa lam sawaban la yuqbal. Sesungguhnya amal ibadah seorang hamba Walaupun sudah ikhlas, tapi belum benar, maka tidak akan diterima. Wa ida kana sawaban walam yakun khalisan lam yubbal. Demikian pula, walaupun sudah benar, tapi belum ikhlas, juga tidak akan diterima. Hatta yakuna khalisan sawaban. Sampai amalannya terpenuhi dua syarat: ikhlas dan benar. Jadi hadi-hadi, ini dua syarat. Kalau tidak terpenuhi satu dari keduanya. Apalagi dua-duanya enggak terpenuhi. Maka percuma kita beribadah. Percuma kita beribadah. Berarti kita belum mengamalkan misi dan tujuan kehidupan kita di muka bumi ini. Sebab ibadah kita enggak belum dianggap apa-apa. Sampai kita memenuhi dua syarat ini. Iaitu ikhlas dan benar. Barulah beliau menjelaskan. Al-khalis. Makaana lillah was-shawab sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan amalan yang ikhlas apabila dilakukan karena Allah. Niatnya untuk mendapatkan balasan dari Allah, bukan untuk mendapatkan pujian orang. Itu yang namanya ikhlas. Bukan untuk mendapatkan balasan dari makhluk tapi balasan dari Allah Azza wa Jalla. Sedangkan yang dimaksud dengan amalan yang benar adalah amalan yang sesuai petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jemaah sekalian, ini juga merupakan tujuan kita diciptakan di muka bumi ini, yaitu beribadah dengan memenuhi dua syarat. Pertama kita lakukan ikhlas karena Allah. Yang kedua mengikuti petunjuk Nabi Muhammad. Sallallahu Alaihi, wa alaihi Wasallam. Kalau tidak terpenuhi satu dari dua syarat ini, maka percuma kita ibadah, ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Disinilah pentingnya jemaah sekalian kita untuk menuntut ilmu agama. Karena kita enggak mungkin beribadah sesuai kehendak Allah, yaitu beribadah dengan ikhlas dan mengikuti petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum kita pelajari ilmunya terlebih dahulu. Inilah rahasianya. Mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May khairan yufaqihu fid-din." siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan memahamkan kepadanya ilmu agama. Juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu ilal jannah." Barang siapa menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu agama, Maka Allah akan mudahkan baginya Jalan masuk surga Kesimpulannya jemaah sekalian Arti hidup kita Apabila kita Menuntut ilmu agama Disitulah kita mendapatkan Arti hidup yang hakiki Disitulah sebenarnya Jati diri seorang hamba Ketika dia menjadi penuntut ilmu agama Mengamalkannya Dan menyampaikannya kembali Sampai kapan sampai dia berpisah dengan kehidupan dunia ini sebagaimana pesan Allah waqbut rabbaka hatta ya'tiakal yaqin beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kepadamu keyakinan setelah itu dia akan meraih kebahagiaan yang sejati yaitu kebahagiaan di negeri akhirat bukan di dunia ini wallahu alam semoga yang singkat ini bermanfaat mungkin kita Berikan sedikit waktu untuk tanya jawab Saya persilakan Apa saja usaha Yang dapat kita lakukan Agar Allah Azza wa Jalla Selalu memberi kita hidayah Dan menjaga kita dari kesesatan Yang paling utama sekali Adalah menuntut ilmu yang sahih Iaitu ilmu yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Sesuai pemahaman Ahlu sunnah wal Jamaah yaitu pemahaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Kalau kita keluar dari itu maka kita akan tersesat. Sebab di dalam hadis tentang perpecahan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda wa sataftariqu ummati ala thalatin wa sab'ina Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar illa wahidah, semuanya di neraka kecuali satu. Ma'ana alaihi washabi. Wa yang mengikuti aku dan para sahabatku Jadi Ini kunci keselamatan Senantiasa mempelajari Al-Quran dan Sunnah Sesuai manhaj ahlu sunnah wal Jamaah, Yaitu metode Rasulullah SAW dan para sahabatnya Ya Oleh kerana itu yang berikutnya adalah Disinilah pentingnya memilih guru Kita mau berguru Mau belajar agama Harus kita pastikan dulu Guru kita ini mengajarkan Al-Quran dan Sunnah Sesuai metode Ahlu Sunnah wal Jamaah Kalau dia menggunakan metode lain Maka sama saja kita bunuh diri Ya Itu lebih bahat berbahaya daripada bunuh diri Sebab kita mendengarkan ucapan-ucapan yang menyimpang Bisa menjadikan kita tersesat Ya Kemudian yang berikutnya Mengikhlaskan niat Dalam semua ibadah Ya sekalian inilah rahasia besarnya mengapa Nabi Yusuf alaihissalam yang sudah berada di mulut harimau bisa selamat beliau luar biasa kalau untuk baca jebakan apa namanya jerat-jerat cinta terlarang kepada beliau luar biasa ya. na'udhu bilang mudah-mudahan kita enggak dapat ujian seperti itu ya. ya. jangan mau coba-coba seperti Nabi Yusuf, jangan bahaya ya Mungkin kita enggak selamat. Yeah. Luar biasa cobaan beliau, tapi ternyata Allah masih selamatkan beliau dari perzinahan. Kenapa jemaah sekalian? Allah mengatakan, Kedali kalinas serifaat husua, innahumin ibadi, innahumin ibadi nalmuqlasin. Demikianlah, kami palingkan keburukan itu darinya, karena dia termasuk hamba-hamba kami yang ikhlas. Nanti aku membaca pada kitab Riyadus Tualihin Bab yang pertama bab ikhlas Beliau sebutkan ayat-ayat tentang ikhlas Dan hadis-hadisnya Kemudian Hadis yang terakhir beliau tulis Adalah hadis tentang Kisah tiga orang Yang terkurung di dalam gua Kok hadis ini Ditaruh di bab ikhlas Ternyata masing-masing mereka Berdoa kepada Allah Dengan menyebutkan amalan mereka dan mereka mengatakan, Ya Allah, kalau amalan itu memang ikhlas demi untuk mencari keriduanMu, tolonglah kami. Maka beliau ingin kita memahami ikhlas itu adalah sebab Allah memberi pertolongan kepada kita. Ya, dan juga tentunya itibar selalu berusaha untuk itibar kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita tidak beramal apapun kecuali berdasarkan ilmu. Ini kunci keselamatan. Jangan kita meyakini apapun, mengamalkan apapun kecuali ada petunjuknya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kemudian yang berikutnya pilih-pilih teman dalam bergaul. Bergaulah dengan orang yang baik-baik. Jauhi pergaulan dengan orang-orang yang bisa menjermuskan kita dalam dosa. Ini pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al mar'u ala dini khalilih Fal yandur ahadukum man yukhali Kata Nabi Sallallahu SAW Seseorang itu tergantung Sahabat terdekatnya Maka lihat-lihat Siapa yang hendak kalian jadikan Sahabat dekat kalian Jadi maksudnya bagaimana imannya Bagaimana ibadatnya, bagaimana akhlaknya Sangat bergantung pada sahabat dekatnya Dan juga jemaah sekalian Yang sangat penting adalah Banyak-banyak berdoa Ya. Pada hakikatnya hanya Allah yang bisa menolong kita dari kesesatan Melindungi kita dari kesesatan dan semua mara bahaya Maka mohonlah kepada Allah dengan lebih bersungguh-sungguh Lebih khusyuk di dalam berdoa Iya. Nah, Bagaimana jika kita ibadah tapi belum tahu ilmunya Seperti waktu kita masih kecil Namanya anak masih kecil, yang salah ya orang tuanya Kalau salah salah ngajar ya Kalau dia masih kecil Kalau orang tuanya dia ngajari salah Ya salah orang tuanya, dia gak salah Tapi kalau sudah besar Dia sudah mengerti Maka sepatutnya Kita tidak boleh mengamalkan apapun Sebelum kita tahu ilmunya Itu prinsip ibadah Makanya ulama menyebutkan Kaidahnya Pada asalnya ibadah itu haram Haram dilakukan kecuali ada dalil yang menyuruh. Itu kaidah ibadah. Beda dengan masalah duniawi. Masalah duniawi pada asalnya mubah. Silakan. Kecuali ada dalil yang melarang. Ya, contohnya kita mau minum dengan cara bagaimanapun silakan. Tapi ada dalil yang melarang. Enggak boleh makan minum dengan tangan kiri. Ya, misalkan. Maka enggak boleh kita lakukan. Itu dalam perkara duniawi. Yeah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita, man amalan laisa alaihi amruna fa huwa radd. Barang siapa mengerjakan satu amalan tidak ada padanya petunjuk dari kami, amalan tersebut tertolak. Jadi harus yakin dulu, ini ada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak enggak boleh. Maka kalau dari dulu kita sudah beramal yang salah, ternyata tidak ada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian sudah besar ini kita sadar Maka jangan segan untuk ditinggalkan Tinggalkan Jangan pedulikan walaupun itu sudah diwariskan Dari beberapa generasi turun temurun Kalau salah salah Jangan dipertahankan ya. Itu yang harus kita lakukan ya. Kalau orang tua kita masih berpegang teguh dengan tradisi-tradisi yang ternyata salah Maka disinilah tugas kita Untuk mendalami ilmu dan Berdakwah kepada orang tua kita Semoga mereka mendapatkan hidayah Iya Bukankah iman kita naik dan turun Lalu bagaimana nilai ibadah kita Apakah ibadah saat iman naik Bisa menjadi sia-sia Tetkala yang menurun lebih banyak Jawabannya Pertama tergantung Ada amalan-amalan Yang dapat merusak ibadah ada amalan-amalan yang dapat merusak ibadah Ada pula enggak merusak ibadah Tapi kalau ditimbang Ibadahnya jadi Lebih ringan ya. Contohnya amalan yang merusak ibadah Adalah kesyirikan Ini bahaya Ini bukan satu dua ibadah Kalau syirik besar Semua ibadah rusak seperti dalam surat az-zumar ayat ke 65 la in asyrafta la yabta'na amaluka kalau kamu melakukan syirik terhapuslah amalannya Atau menye, apa namanya menghapuskan amalan yang menyertainya Contoh contohnya syirik kecil namanya riya kalau dia salat dia riya terhapus amalannya iya nah ini amalan yang menghapus amalannya ya dosa-dosa yang menghapus amalannya ada pula dosa-dosa Memang tidak menghapus amalan Seperti pada umumnya Kemaksiatan Orang minum khamar misalkan Atau main judi atau Makan riba dan seterusnya Ini enggak menghapus amalan Tetapi membuat Amalannya menjadi ringan Timbangannya kelak Karena dosanya lebih berat Jadi sebenarnya sama saja menghapus iya. enggak sama persis Tapi hampir sama hampir diri masih ada amalannya, tapi dosanya lebih berat. Iya, beda dengan kalau melakukan syirik, amalannya memang musnah. Iya. Kalau begitu, bagaimana solusinya? Solusinya adalah taubat. Solusinya adalah taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita terjerumus maksiat. Iya. Dan kalau kita belum terjerumus maksiat, cuman agak malas beribadah. Maka minimal pertahankan yang wajib. Itu minimalnya. Pertahankan yang wajib. Gak boleh ditinggalkan sama sekali. Mungkin kita lagi kecapean atau malas. Mungkin kita sholat wajib saja, gak sholat sunnah. Maka itu minimalnya. Tapi kalau kita sampai meninggalkan sholat wajib, maka ini bahaya besar. ya Terhapus amalan kita. Karena meninggalkan sholat wajib adalah kekukuran. Iya. Kemudian... Jadi ini yang pertama, pertahankan amalan yang wajib Kemudian yang kedua Kalau terjerumus dalam dosa, segera bertobat Kemudian yang ketiga, hendaklah kita evaluasi diri Kenapa iman kita turun? Jemaah sekalian, iman itu tidaklah turun Kecuali ada penyebabnya Apa penyebabnya? Dosa Ini yang harus kita perbaiki Ada dosa-dosa, mungkin dosa mata kita Dosa pendengaran, dosa hati ini yang menyebabkan iman kita turun. Kemudian yang berikutnya, kita kasih obatnya. Kita berikan solusi. Apa solusinya? Itulah yang sebutkan di awal tadi. Perdalam ilmu agama. Maka iman kita akan menguat. Bergaul dengan orang-orang baik. Kemudian, berjuang. Mujahadah. Tundukkan diri kita. Tundukkan hawa nafsu kita. Berat mahu ibadat. Tundukkan. Jangan diikuti. Iya. Kemudian, hati-hati bergaul dengan orang-orang yang bisa menjermuskan kita dalam dosa. Dan juga banyak-banyak berdoa. Iya. Dan juga, bacalah kisah-kisah nyata tentang bagaimana amal-amal soleh, perjuangan dan setirah, Rasulullah SAW Serta para sahabat beliau Dan para tabiin Serta para nabi yang lain Dan juga orang-orang soleh Membaca kisah-kisah ini Akan membantu kita untuk menguatkan keimanan Ia ya. Ini penting Tapi kisah-kisah nyata ya. Jangan kisah-kisah khayalan -kisah ya. Barangkali demikian Wallahualam Sudah cukup mungkin ya Sudah mau maghrib ini saja yang bisa ana sampaikan semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik subhanakallahumma wabihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.